Oh love. this is my song Here is a song, a serenade to you Het is en dit beteken dit tyd vir is tijd voor treffers van Toeka Tot Nou My naam is Luther Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na my vanaf die vijftiger jare tot en met Laas Beek. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskafel is. Siet achter oor, spopieskoene uit en keir, lekker saam, vir die volgende ongeveer twee eeuwen. Een hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is, en uh, ja, ek sien die klingel, dit is die inleidingslikkie van ons, sê nog vir ongeveer 2 ure, ek het vanaf laas week, het ek die programme bietjie verkort, my stem kan nie meer die marathon uh, uitsending hou nie, so ek het die programme bietjie verkort, ek traai so myk vir een uur, dan gaan ek gewoonlik so 'n uur en 20 minute daar rond. Uh nou ja, ons sal daarop uh mik. En dan is daar ook heel wat versoeke vandag. Uh, kom ons eet gou. Daai mense welkom. Uh Susan Jacobs, Amersfoort. Baie dankie vir jou versoek. Uh Judy, Judy Swanepoel van uh Kimpton Park as ek reg onthou. Ja. Uh baie dankie vir jou twee versoeke. Motty Motie, uh, <acht> uh, de kok van George, baie dankie, uh, jy het ook twee versoeken ingestuur. En dan is daar een nieuwe luisteraar, uh, Dominique, ek hoop jy is ingeskakel, uh, Dominique Bota, daar van Potjefstroom, uh, en ek hoop jy genie die program ook. So, without much more do kom ons skop af met Ek weet nie of jylle die Sandpipers kan onthou nie. Die liekie is Quantanamera. Dit is Spaans vir uh, uit Quantanamera, uh, Quantanamo, wat een vrou uit Guantanamo beteken. Dit is uh, miskien die bekendste Kibaanse lied in die land, se be uh, bekendste Patriotslied. Die amtelike skryfkrediet is gegee aan Josef Fernandez wat die uh, liekie eers in 1929 op die radio gepopuliseer het en hoewel dit onduidelik is wanneer die eerste vrystelling van die plaat plaasgevind het, in 1966 word een weergave van die Amerikaanse vokale groep uh, St. Pipers, een uh, internationale treffer. Dit is opgeneem en baie ander solo kunstenaars is vergeten uh, in uh, in en, en ons luister vandag na die Sandpipers se opname. Ja, uh, Joy Swartlie, uh, ook nog een van die gereelde uh, luisteraars wat ook ingeskakel is en al die mense wat ingeskakel is, 'n uh, hartlike welkom. Ek hoop julle geniet die uitsending vandag. Hier gaan ons met Sandpipers en hulle sing vir ons Quindamera. en nid Quantanamero, die Sandpipers verrassing van, van die vrou van Quantanama. Nou, ja, ok, hier is het een van Piet Venter daar in a, Pretoria's wereld. Hy sê, Judy bly nie meer in Kempton Park nie, sy is nou ook een Pretorianer. Nou, ok, jammer vir die fout, uh, maar uh, dankie vir jou versoek vandag. Uh, Judy, Jury Swannepoel. Ons beweeg aan en ons kom by een wat ek ook baie, baie langklaas gehoor het en dit is die versoek van susan Jacobs daar van Amersfoort. Ek wonder wat sy hom uit die, uit die rakke gaan uitgrawe. Dit was nie een baie bekende een in die daar nie, maar dit was een baie mooi ene. <coughs> excuse toch. A way of life is die album van die Britse Vokale Harmonie en die folk-rockgroep The Family Dog. Nou, ek weet nie of dit die familie familiehond is nie, maar die dog word met twee G's gespel. Uh, maar hoe dit ook al sy, uh, dit is een baie getrouwe groep dan, in ander woorde. Die groep van die sanger-liekieskrijver Albert Hammond, en uh, van hom het ons al baie gehoor, en uh, een sessiegroep sluit Uh, John Paul Jones, Jimmy Page en uh, John Bonham van Led Zeppelin in. Elton John het moeilijk klavier op die titelsnit gespeel. Daar is een groot strijere daar oor aan die gang, maar uh, ja, mense krij nie die werklike antwoord uh, uit nie. Kom ons luister na Family Dog en hulle sing A Way of Life, baie populair hier in die 70's, daar rond. Cowboys playin', young men slayin', old men prayin', the world will change, schoolgirls dating, Daughters mating, fathers waiting to rearrange. daar so van The Family Dog. Nou ek weet uh, Albert Hammond is uh, deel van die groep die Family da Dog, het tenminste vir daar die opname. En in my opinie is uh, Albert Hammond een van die hoe uh, sê hulle in Engels praat van The Most Frolic of uh, ja die weelderigste uh, producent van Likies. Hy het uh, Hordes uh, Treffers achter sy naam, so ek glo, hy het ook een vinger in die paai gehad, met die skryf van uh, The Family Dogs uh, uh, uh, uh, The Way of Life. Elizabeth de Kok, van uh, wel, op die oomlik is sy nog in Zandreveer, ek uh, hoop jy ook ingeskakel, ek glo, jy sal wees. Um, ja, die volgende likkie is Tornero, Nou, in Italiaans, uh, dit beteken I will return. Nou, ek weet Geraldine syng die Engelse weergave en dit is, uh, uh, in Engels sy, I'll be back. Nou, uh, ja, dit moet nie met die ander I will return uh, verwaar word nie. Dit is een liedje van die Italiaanse muziekgroep I Santos, uh, California wat in 1974 vrygestel is as hulle debietsolo, die volgende jaar het die liefdesbelade een nummer 1 treffer geword in Italië, sowel as een top 5 treffer in duitssprekende sprekende lande. In Italië was dit 3 achter in volgende weke op nummer 1 in juni en juli 1975 en is as a, a goud gecertificeer. In Switserland het het verses achterheen volgende weke in september en oktober 1975 aan die bokant geblei en was dit uh, topverkoper solo van die jare uh, wel, van die jaar daar, uh, dit is nou 1975. Die liekie is gedek dier ander kunstenaars of talle ander kunstenaars in verskillende tale. Ons luister nou die een van wat gesing word dier I. Santo Kalifornië en hulle sing vir ons Toriniero. Over die Nero, uh, ja, as sy dit so prachtig syng, kan sy maar aanhoud terugkom, uh, die lekkie is I Will Return. Uh, die ander ene natuurlijk wat ek net genoem het I Will Return is ons uh, instrumenteel dier uh, Springwater, dink ek. Dis is het Afrikaanse groep, uh, maar ook een baie mooie opname met totaal ander lekkie. Nou vervolgens luister ons nou uh, Motty de Kok van George sit rent, en grijp verdroe. Jylle twee gaan nou lekker dans of uh, ek weet nie wat is hier hierdie vastrap of uh, nie, dit is nie een wals of iets nie, maar ja, dit is jou uh, request of versoek dan. Jy het gevra vir William Richard Vaughan Hy is geboore in april 1919 en sy pa was een haarkapper in Glasgow, Kentucky of soos hulle het noem, Glasgow. Glasgow, Glasgow. Uh, uh, uh, baie lieve muziek gewees, op drie jaar oud kon Billy woon al die mandolinspeel en het daarna nog baie instrumente bemeester. Gedeerende sy studies in muziek komposities by die West Kentucky Universiteit, onderhou hy omself financieel dier haare te skeer, soos wat hy by sy pa geleer het. Hy en so paar ander studenten begin een vokale groepie, The Heel Toppers, en maak eers in 1952 een deurbraak met die Likkie Traaing. Hy verlaar die groep in 1954 om as dat rekord sy muzikale directeur op te tree en vorm sy eie groep daar, wat baie suksesvol raak met verskye wereldtreffers uh, en hy begin die wereld ook rond te reis. Nou vandag speel Billy Woon vir ons uh, hy en sy orkes een wat jylle amal al gehoor het, maar allemaal baie langklaas gehoor het en is ‘n lekke trippel eenetje. Dit die wat ek sê, grijp verdroe of grijp die besem. maar dans moet jylle dans. Hier kom Billy Won met wheels. sê goeie maar uh, iets moet men sê eh uh, baie dankie Monty eg Mottie Monty, Monty. Uh, Monty uh, dit is eh uh, ja soos ek sê die hier van die in die 50s het die mense op daai musiek gedans net instrumenteel daar was min dansliedjies wat uh, gesing was enso voort ek dink aan ook dieselfde Billy Vaughn met sy uh, sy Le Long Silver Moon en man Dit het die dans gemaakt, rarig. Uh, nie dat ek al oud genoeg was om te dans nie, maar ek het baie daar onder die tafelkie gesit en uh, terwijl die dans aan die gang was en uh, die grootmense dopgehou. Uh, ons beweeg aan. Nou hierdie ene wat nou volg, is aangevra dier Judy uh, uh, Swanepoel soos ek net al gesê het, Kempton Park, maar ek hoor sy is nou in Pretoria. Oké, okay, jury, baie dankie vir jou uh, populaire aanvraag. Uh, hierdie is twee songs wat ek nou oor die afgelope twee weke uh, seker al meer as een keer op die program gespeel het. Maar, dit is uh, net wonderlik dat ABBA besluit het om weer hulle aanhangers te verras en uh, te verjug hulle eerste studioalbum vir 40 jaar aan te kondig, Abba Voyage word in november vrygestel, so dis oor so 2 maande, uh, voor een revolutionaire concert waar virtuele uh, avatars treffers soos mama Mia Waterloo sal speel die kwartet wat in 1982 uit mekaar uit is het gesê dat hulle terug in die uh, opname studio beland en uh, terwijl hulle aan die verhoogvertoning gewerk het. Uh, eers was die, uh, dit net twee liekies en toe sê ons wel, miskien moet ons een uh, paar ander doen, het Benny Anderson gesê en uiteindelijk het hulle tien snitte opgeneem, waarvan twee, tydens een pers konferentie, wereldwijd in premiere was. Ebba sy Uh, Wel, uh, jury het vir ons al twee die nietses gevra. Uh, ek gaan nou die een speel en met die pedigree wat ek nou net uh, oor Abba uh, kwijt geraak het, gaan ons net nou na die ander ene luister. Hierdie ene is Don't Shut Me Down. Prachtige sing dier die groep wat maar altyd nog net uh, treffers na treffer na treffer uitbring en immer groen bly. Hier kom hy.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 It's time to go It's time at last to let him know en learn to cope, and love and hope, is why I am here now. As hy, dit was die niewe Ebba, wat uh, nou onlangs weer by mekaar gekom het. Mens kan hoor, die blondse stem uh, is gereserveerd, sy, sy vat die note wat sy kan, maar in een fret, die ander ene, mens kan hoor, sy is bang om solo toe gaan, wanneer daar choruses is, dan val sy in met haar stem, uh, so, ja, hou doen omdoen dinge, mens, uh, aan mense stem ook, maar, soos ek sê, die blonde enetje, uh, sy durf nog uh, solo toe vat, maar, sy is baie gereserveerd met die gebruik daarvan. Oké, okay, nou, die uh, woord, die woord Eleni. In Grieks beteken het maar net uh, lichtstraalkie en word vooral daar in Griekeland as die naam vir kinders gegeen. Die twee tolbroers, Sees en Thomas, wat ons vroeger oor gepraat het, wat uh, in uh, die 1988 die groep uh, Band zonder naam uh, verlaat het, BZN. Uh, span saam en produceer hulle grootste treffer in die 1999 en uh, reeks van 5 achter eenvoldig met die uh, top 10, uh, wel met die top 100 enkelspelers in die VSA bereik. Meeste van hulle werke word in Grieks uitgevoer. In uh, 1999 sluit hulle dames sangeres Corina Cam uh, van Vakari wat ook in haar eie reg uh, solo kunstenaar kan wees, prachtige stem van die vrou, uh, by alle groepie aan. Nou, een van my all-time ginstelinge, uh, of tenminste die melodie is fantastisch, mens kan vervoer word na eilande, na tropiese eilande, met, uh, wat is hier die, Hoep hoep die hula uh, hoep meisies uh, kom ons luister na Tollentol en, tol, en hulle sing vir ons uh, Eleni So mooi, so mooi 'n uh, melodie, 'n delikemis luister om met jou oor toe en met jou kop wat net wieg. En dan beloof jy jouself as jy eendag weer 'n een dogtertjie het, uh, dan dan uh, gaan jy haar ook Eleni noem, ligstraaltjie. Baie mooi gedoen daardeur, toll en tol. Nou as jy, jy mooi geluister het, sou die uh, oplettendes onder julle Uh, opgelet het, dat die, die melodie van hierdie leekie die een is wat Dana Wooner gebruik van as sy duizende mooie dromen sing. Ons kom nou by oom oom James oom James Travis Reeves hy is in 20 augustus 1924 in Galloway Penoloc County Texas geboore. Sy pa het gesterf tjy hy nog jonk was en sy ma het hulle groot ges, uh, gesin onderhoud door in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die, die likies van Jimmy Rogers geluister. Hy het, het ook op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry, wat ook vir hom uh, die basis koorde geleer het op die gitaar. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuut op een schreefpoort radiostasie. Jim Reeves met die gauwe stem, ongeforceerd en net lekker rustig, syng hy vir ons. Is eindelik, wat noem is het, uh, uh, hierdie, wat, een uh, gospellikkie, is eindelik een gospellikkie hierdie, waar ons luister na Jim Reeves, maar dit vir ons syng, Hoespringhoop. Salt so, has the So many. sing dier oom Jim Reeves Whispering Hope Nou, ons is uh, wel ver oor die helft is seker al uh, en uh, ja, dit het my ver, verby geglip dat ons nog nie die funny spot gedoen het nie nou kom ons, kom gauw by hom <coughs> excuse toch uh, Nico Nel doen vandag sinne vir ons en hy vertel ons daar van die, wat is die budget car rental of ijwiskameelrentel of <laughs> kom ons luister wat het hy te sê oor die Iwis kameel wat hy geheer het door in die woestijne lekker luister en lekker saam lach al, al, al, altyd is tweeomtint een donkie maar wat ek verstaan is een kameel ook maar een verdomme ding een kameel hmm. erger is een donkie, ek wil van sy ee te taal en die klagen dierig mm. en die zegt jy moet een kameel boeren zoals een huwelijk jy min let die oomlik van vrede, vrede jy ja. so, hey. kan dan zeker min kameel boeren wat getrout ook is ik ben jy kan het niet van al twee kanten af <lacht> <lacht> jy bouw daar nie bedoel jy nou maar elk geval jy hier, hier is maar zo klomp mannen hierop met een vredesending of iets jy gult dit toe Toet so hulle nou die hae kameelige hier by een of ander van hierdie uh, ijwisbepatset of hertskameel. Ja. Man en die man kom daar uit. Daar staan hier rooie en wit, en geel en swaar kameel. Met die dakrak en die airconditioner hy het die airconditioner in en die rally draadloos en sy kewiel is vuil en hy klim op die kameel en dan gat maar die kameel weet nou waarna toe om te stap en hy werk om nou maar nou sit en lees hy sy notas dier die wat hy nou nog moet sê maar in die kameel stap vier daal <lacht> toe staan die kameel en hy klim af en hy stap so om die kameel en hy kyk die kameel so in sy oor en hy wil omklap maar toe denk hy maar hy gaan hom nou maar kans geef en hy kyk nou of hy nie iets verkeerd sien aan die kameel maar ek meen hy sien die kameel ken hy, hoe nie hoe sien hy nou daar is iets verkeerd die lig die al verkeerd van die begin af hier is. ja hy ja, vat daar best hy vat daar tou wat hy daar het en hy begin sleep die kameel nou kyk sy bagaas is nou alles boop die kameel sy, sy dak raak nie maar <laughs> hy sleep die kameel vir drie daarlang dier daar die woestijn maar die kameel is nou netjoe en <laughs> nou die wans ook oor die jumper leads by nie die al die mm, daar is die ander kameel ja. in <laughs> <laughs> hy sleep om tuin op tuin af hmm. toes hy nou hier na die derde dag redelijk gat vol vir kameel sleep ek ken jy kan soveel kameel sleep en dan jy zagen vir nie die cellen ja, nie ja, ja na derde dag is dit ja. net nie meer lekker nie <laughs> en kom die aand so boe op die uh, duin sleep hy die kameel uit <laughs> Toe sien hy daar onder oase en hy sleep die kameel na die oase toe en toe hy hom so insleep in die oase die volgende ochend so met spits Toe hang hier bord gel in die camel works en hy sleep hom so met haar in maar kyk toe werk die manne daar in kamele oorals hang die kameel aan blok en tekkels hy loop met kiniks wat vol kameelhaar is want <laughs> <laughs> hy roep daar man met like of hy voorman is na daar hy sê vir hom, luister meneer, ek sloek nou al drie daal lang a kameel hier dier die boestijn <laughs> hy sê dat ge hierde kameel hy sê, ja hy is nou net heel waarskynlik probleem probleempu, want hulle jet. Ja, stop op van die sand ja. dit is die later met deel die rest moet filters in ja. ja. hy <laughs> sê maar dit is ok jy weet nou wat dit is fout, maar kan jy sê jet, skoel maak vir my want <laughs> ek moet move ons soek vrede in hierdie land, ek moet move en hy sê maar sleep net volgens die kameel hier oor die put. <laughs> en hy streep daar hy kan meel na oor die pit en die kan meel staan oor so'n weitsbeem en hy klim in die gat en hy die man kan nie kyk so hy sê en hy sê jet is vir stop my vir weer twee hammers en hy <laughs> hak af my kip nou die kan meel wat dae kameel trek sy lip <laughs> so lang vir <laughs> hom uit en hy gee so'n skryl kameel vluit en hy begin so te maal da so thuis en hy trek daar weg en hy hol hy ander kameel wat hy nou net gesprypaint het <laughs> vol deiker en hy spring daar oor hy en hy verdwijn oor die weelies op hierdie oud staan en hierdie stoer so en kyk hy sê meneer jy het nou daie ding sy jetskon gekry maar my bagasie is toch alles op daie kamel hoe moet ek my bagasie kry hy sê staan volgens die oor die pit En nou, ek gloe, die ouwe, oh, die kameel binne minuute weer opgevang. En uh, ja, ek zoos uh, ook daarom skoen, nie net sy jet nie. <laughs> uh, ons beweeg aan. Die volgende likkie is a vajacondios, en dit sê, may God be with you, is a gewilde likkie geskryf dier Larry Russell Ines James en Buddy Peppe en uh, die eerste keer opgeneem die Ranita O'Dagg in uh, se so December 1952. Les Paul en Mary Ford het een nummer 1 opname van die uh, 1953 uh, leekie in, uh, ja, in 1953. Leren van die Western Writers of America het gekies as een van die top 100 Westerse leekies van alle tyde. Les Paul and Mary sing "Waye con Deus. May God be with you." Hier gaan hulle. Now the hustle ends dark the town the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart breaking through a great tomorrow but the memories we share are there to borrow sê, Susan, daar so, uh, my muziek is baie rustig vandag. Nou ja, ek moet sê, hulle is so gekies, nou, nadat uh, die versoeken wat ek gekry het, in een rustige lijn was, toe maak ek sommer uh, hele rustige program daarvan. Nou, volgende is het nou weer een versoek, en dit is hierdie keer weer uh, die ander ene, van uh, Motty de Kok, en die Likie wat sy vooraan gevraag was Ademus Arousos en uh, met sy Red Rose Kaffee ek weet ek het om ook nie te lang teruggespeel nie, maar wat as sy in, uh, uh, in aanvraag is kom ons doen om, en uh, ek weet Elsa uh, van Wyk van Senegal, sy hou ook van die Likie, so kom ons draam sommer op van Motti af na Elsa toe, dan luister jy hulle saam en uh, ja, hy sê, uh, alright vir a slow dance, hoekom nie, grijp iemand en doe nie ding. Uh, die familie Roussos was al twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juli 1946 in Alexandria geboren is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopaan was sy ontmoeting met Vangelis papa, Tanasio. En uh, in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings van Vangelis plaasgevind het, hy het gauw besef dat een suksesvolle loopbaan net buiten sy land moendelik sal wees. Uh, waarschijnlijk was sy grootste trefferlikkie, my friend the wind. Nou hier vandag is Demis Roussos en hy voer vir ons uit Red Rose Cafe. Lekker luister!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 a very good friend of a man Who so scars second hand down at the Red rose cafe in the heart where by the door just outside and still down everyone shares in all the songs and the laughs turn Try to speak about trade The poet won't write any verses tonight But he may sing the sweet serenade The gray haired old man at the piano will play Any song that you're wanting to hear That pretty young thing doesn't know how to sing But the customers give her a cheer Damn! the Red Rose Cafe in the harbor. There by the port, just outside Amsterdam. Everyone shares in all the songs. Just a little bit mad In circles we go And so it's good to know Of a place where the times can be had So pull up a chair And forget about life It's a good thing to do now and then If you like it here Then I have an idea Tomorrow let's all meet again Rose Café van Demise Roussos. Nou, om die program mak te hou, het ons self die rock'n'roll koning, Elvis Presley, het ons ommak gemaakt vandag, om vir ons te bring, uh, die, sy, sy rustige lekkie, nou maal. Hy is geboor op januari, 8 januari, 1935 en oorlede, op 16 augustus 1977. Elvis Aaron Presley, Is geboore in Toe Mississippi en uh, het later verhuis na Memphis in Tennessee uh, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met een rustige no more. See the starlight caress your hair No more Feel the tender kisses we used to share I close my eyes and clearly my heart remembers A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory of the love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more The touch of your hand on mine No more See the love light Making your dark eyes shine Oh how I wish I never had caused you sorrow But don't ever say For us there is no tomorrow Darling I love you so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 No, no. Elvis Presley met een relatieve rustigie en een no more. Ek sien ons is al klaar, klaar met die uh, eer, maar so wat, ons stap aan, my oor was groter as die uh, dat is my maag of hoe noem hulle dit, dat is my steveel kies van iets, uh, kom ons kom nou by uh, Judy, Swannapool, se tweede, Ebba ene, ons het net nou hulle pedigree gelees vir die eerste ene, ons luister nou na hulle ander uh, uh, her uh, uitsending of her roeping van een lied, hulle sing nou, I still have faith in you, lekker luister na Eba. daar is nog vier liedjes na hier ene. I still have faith in you I see now Through all these years that faith song on Somehow There was a union Of heart and my of which are rare and most so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have and i will say i never really thought i'd feel this way But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 The things we did, he told us now To love Do I have it in you? Abba, dit die tweede versoek van Jury Swanepoel en, uh, ja, ek het, uh, hulle, hulle wees my nou net verkeerd, ek het net nou gesê, dat ek nie, da, is die een, wat die voorgrondsing in Enifrid, uh, uh, val net in, by die koor, nou, is my oor my nie bedrieg nie, is dit Enifrid, links dat, wat uh, hierdie keer, die voorgrondsing, en ek nie, da, kom net hier by die einde rond in, so, ja, Die twee oud-dames uh, hou vir uh, wen in een plek. Ek het nog vier liekies, soos ek gesê het, die eerste waarvan. Ons gaan luister nou, die Poppy Family. Hulle was een Panadeese, Sygedellese popgroep in Vancouver, British Columbia. Hulle het aantal internationale trefferplate in die laat 1960s en vroeg 1970s gehaad now the poppy family, some phones. Which way are you going, Billy? Which way? ons dan by die laaste twee kry uh, kom, uh, kom ons luister gauw na Robert Joseph Baer senior. Hy is geboor op 7 april 1935, is Amerikaanse country singer en uh, likieskrywer. Sy bekendste likies is Detroit City and 500 miles away from home. Hy is die vader van Bobby Baer Jr. ook een muzikant in die 1950s en uh, het hy erhaaldelik probeer om sy liedjes te verkoop. Hy het uiteindelik een plaat daar oor met capital records gekry en uh, paar onsuksesvolle uh, rock en roll singles opgeneem. 500 miles away from home door Bobby Bear. Lekker luister. 500 miles Sure looks different now well, I guess I look different too this time changes everything I wonder what they'll say When they see their boy looking this way Oh, I wonder what they'll say When I get home Can't remember why just 500 myl van die huis af weg en is nie vir hom wat ek jammer krij nie, ek krij sy perd jammer. Ja, ek glo, hy loop nie die afstand nie. Hy het een perda as so glo, en hy het nie, ek uh, kar nie. Uh, Daie daar, van die Westens, was karre nog nie uh, leek so gewees nie. <laughs> nou, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij, ek bedank julle hartlik vir vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saamgeluister het. En al die nieuwe luisteraars, Dominique, et cetera, et cetera, jylle moet uh, weer inskakel, ek hoop nie, dit is jylle laaste inskakeling nie, en onthou Dominique, vir volgende week gaan ek jou program doen. Al 14 liekies gaan uit jou pen uitkom of uit jou keeses. Uh, uitgehaal word. Nou, voor ons die laaste twee luister, eers een paar aankondigings, indien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomste, of reunies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my self voor nummer 072 541 9803 En as jy nou nie gekry het, nie, gaan hom net nou weer sê, so kry pen en papier, En jy krij wereldbliewewe blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk sommer die program te borg. Jy sal vind dat dit een baie kost-effectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, ek is ook, uh, ja, meen, jy is ook welkom om my op daar die self-voenummer te kontakken. Nou hier is waar ek omweer weer herhaal, skryf neer, uh, my cellfoonnummer is 072-541-9803. Die op die horizon, kunstenaars, wat blootstelling wil hee, of die wat beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe enzovoorts, stier asjeblief vir my so 3 mp3's van jylle muziek, na my e-post adres, en uh, hier volg hy, is ludwigventer at live dot nou die ludwig is als, klein letters en alles is aan mekaar, en die ludwig word gespel L-U-D, W-I-G so, dis ludwigventer live dat Met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar, en dit geld ook natuurlijk vir, uh, as jylle belangstel, om uh, te door een onderhoud hier op my program wil bespreek, om, uh, as jylle uh, uh, of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my asjeblief besonderhede deur en, uh, of my besonderhede aan hulle En hulle sal op my vrijdagprogram op die horizon om drie uur namag verskyn. Ek los julle dan met die tweene rij. En vandag is sy die eerste ene. Ons het net nou geluister na Tolentolse Eleni. Nou hierdie keer doen Tolentol Viena. to worlds meet. En dan direct daarna gaan ons luister na Christi. En hy sal San Bernardino sing. Was vir my voorrecht om die muziek met julle te deel. Lekker week verder, lekker na week en tot volgende woensdag om vier na morgen, is het ek, Ludwig venter wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen en draai julle maskers. En uh, bye for now.